Василь Федорович помацав опонента гострим поглядом. Він зрозумів хід думок голуба. Його поняла цікавість. Вирішив уточнити. «Якому чи в якого?» Голуб подумав. «Можна й так. Або й ще інакше, вірити чи не вірити, в принципі?» «Я вірю», твердо сказав грек. «Ну й скільки разів обманювалися?» А чи треба жити, якщо не вірити? Живуть же, самі бачите Ще й як солодко, правда не всі? Неділя крутив головою на обидва боки Почуваючи, що ця розмова стосується і до нього І що вона його чимось ображає Але не міг у неї вклюнутися Не міг схопити кінчика, щоб зупинити Василь Федорович подумав, що неділя мимоволі ставав клоуному цирку, в якому збирався побути глядачем. «А ви їм заздрите?» «Ні». От і вся відповідь. «Все-таки не вся. Один не заздрить, а інший і позаздрить. Бо ж тут не тільки статок. Годуєш розум, і він стає хитріший. Розум підгодований спритний». «Верткий?» І знову повів оком на неділю. «Не годувати? Вам видніше. А чому мені? А то кому ж ще? Не в нього ж, — повів очима на неділю, — мені допитуватися правди. Його вже нічого не обходить». Голуб підвівся. Папірець був у його кишені, і він став незалежний і відверто показував свою незалежність неділі. І той бачив це, буряковів на виду, а знайти приключку, щоб якось присадити тромбу, не міг. Василь Федорович знову посміхнувся в думці. Щось у ньому повставало проти тромби, і чимось той йому подобався, тією ж таки незалежністю, безкомпромісністю і навіть злістю. Василь Федорович знав, що у нього в селі є кілька таємних недругів. Мабуть, один з них — оцей Неділя. Але Голуб — опонент відвертий, давній і затятий. Він нічого від нього не хоче. Хоче стає в гостру позицію на кожному кроці, що б то. З якоїсь своєї природної невдоволеності, з природної потреби кидати каміння на гору, а може Раптово подумав грек, все пішло від мене самого. Може, я сам не міг стерпіти свободи, абсолютної свободи від себе, і почав непомітно обкладати голуба, грець його знає. Він уже не знайде початку тієї незлагоди. І все-таки щось у ньому є. Ось вони знову зійшлися, розмінялися гострими словами, тепер підуть і будуть розглядати, що ж хто одержав. Обидва невдоволені. Вернути не вернеш. Та й ні для чого. Болибонь є і йому, грекові, з того якась користь. Є. Він довго думатиме про цю розмову, про тромбу і неділю. От тільки о той папірець. І гостро закортіло перевірити свої здогади. Коли вони вийшли на вулицю, Залишивши в дворі ображеного господаря, Грек примружив очі і запитав. «То гарного папірця написав вам о той підгодований і підпоєний розум? Кажуть, що він пише на обидва боки. Спершу тобі, а потім і тому, на кого позиваєш?» «Ні, на кого я не позиваю», – сказав голуб. «Просто заяву в лісництво спорудив. Сам не вмію, щоб по всій формі і щоб суть було видно. А він уміє. Затягнувся глибоко цигаркою, аж закашлявся. Ось у чому моє упущення в грамоті. За такою грамотою шкодувати нічого. Мабуть. Чи не вперше на віку погодився з греком голуб. Сучасний чоловік. Чотири газети виписує. Телевізор кольоровий. Картину купив у місті. А скільки в душі мулу печеніг та й годі. Якусь хвилю вони йшли мовчки. — Не розберу я тебе, Родіоне, — сказав Грек. — Все ти якийсь... — Який? — Як ото... Ну, риба-колючка. Нарешті знайшов слово. Була завелася в нашому ставку. Така маленька, аж печаки, як голки. Ні щука її не бере, ні окунь. От-от, чомусь зрадів Тромба. Ні щука, ні окунь. Але ж вона виїдає всю і вставу. Ні короб, ні карасль не водяться. «Ге, то ви даремно», – сказав голуб. «Я і не їм». І показав великі, Ледь жоутуваті от тютюну зуби. Хіба що кабачкову. «А що ж ти єси? Яка твоя функція?» «Моя функція? Ну як би вам?» І пошкріб п'ятірнею потилицю. Колись у лісах, як і тепер, водилися олені, козулі і вепри. Але вони були здоровші, бо їх ганяли, і вони не обростали салом. То ти го, -го зареготав грек, узяв собі функцію зганяти зайве сало. А ти, чоловік, не впотилицю бити. Я тільки. Нічого я не брав, несхвально й сухо отказав Тромба. Така твоя природа. Не знаю, може й природа Живу, як живеться, як Бог на душу покладе А ви мені не даєте Я не даю, здивувався Грек А вже ж Та ж хіба можна, як кому заманеться А чом би і ні Та ж ти живеш у гурті А що коли всі почнуть тою луг, тою плуг Ну вже коли всі починають в одну дуду грати Хто всі? Увесь світ отакої. От при чому тут світ? А при чому я? Мені ваша дуда, пробачте, не підходить. Чому не підходить наша дуда?